Bé, bon dia a tothom. Doncs. Uh, gràcies doncs, a, a l'Òmnium Cultural de Figueres per organitzar aquesta presentació de llibre i al Museu del Juguet doncs, per acollir-nos en aquest espai sempre tan agradable. Uh, bé, uh, avui presentem un altre llibre sobre Salvador d'Ori. Mm, segurament algun dia algú s'haurà de dedicar a recopilar i a veure quants n'hi ha publicats i segurament deu, deu ser uh, un dels d'artistes i dels, dels autors que més publicacions i més estudis Diana ha generat al llarg, al llarg del temps. Bé, diuen que el que a vegades marca un llibre no? és, la, és la primera frase del llibre. Si, si agafem doncs, el de, aquest que avui presentem, eh, la primera frase diria que és, és rotunda. Diu, el llibre que teniu a les mans és una síntesi del pensament de Salvador Dalí feta a partir de la seva obra escrita. Posant llum a través de les seves pàgines més rellevants, farem un viatge a les idees capitals de la filosofia de l'iniana amb una presentació com aquesta, jo diria que és ja tot un repte eh, presentar-la com una síntesi del pensament de Salvador I, perquè jo crec que segurament deu ser una de les qüestions més difícils d'averiguar eh, realment què pensava Salvador I. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo diria que ja eh, hem de felicitar a l'autor per atrevir-se a un tema com aquest. Bé, no en la presentació ja, ja us, ja us ha explicat eh, la primera cosa que crec que hauríem de saber doncs és que Efrem Gordillo eh, és a Blanes, té 27 anys i per tant eh, pertany a la generació per dir dels de de estudiosos que no han no conegut a d'ahir i que crec que per tant eh, ens haurem de portar en els anys veniders amb eh, nova llum sobre Daví perquè segurament no estaran tan contagiats pels qui d'alguna manera ho van conèixer o directament o a través de la seva presència eh, constant eh, en els mitjans de comunicació i que moltes vegades segurament eh, ens, ens ha contagiat o, o ens ha, per dir-ho eh, diria, ha, ha perjudicat a vegades la seva pròpia visió perquè aquest d'ahir tan excèntric i, no, i amb, amb tantes màscares moltes vegades va aconseguir segurament allò que volia, que era enganyar-nos una mica tots, no? i probablement la, la gent que, que d'alguna manera no, no, ja no va conèixer tant eh, crec que podrà aprofundir molt més amb la seva obra eh, a, a partir realment dels do, do, documents i del que ell va deixar eh, escrit o del, ell, o, o del que ell va pintar. L'autor, a més a més, la Frem Gordillo, està, aquest és, jo digués, o esperem que sigui el seu primer tast perquè està fent eh, la, la, la seva tesi doctoral sobre precisament el pensament filosòfic de David Uh, obra segurament ambiciosa, abans m'explicava precisament que un dels seus uh, directors de, de la tesi és també Joan Minguet, que és un, un altre gran especialista en delir, per tant doncs, uh, és una, una tesi doncs que esperarem els que hi som delineants amb interès. Di també, ja que presentem a l'autor, que en el seu uh, en el, en el blog que, que, que, que ha creat, per, per, en què es parla del llibre, també té una altra iniciativa, que és una, una recollida de signatures eh, per demanar que Barcelona tingui un carrer en nom de Salvador Dalí. Això que sembla tant elemental, doncs, sobretot que la ciutat de Barcelona encara no té aquest eh, carrer dedicat eh, a Dalí. I això que en té, de, com us podeu imaginar, de tot, de tot, de tot tipus de, de personatges, de, de, de pobles. El meu poble, que jo sóc de Garriguella, té un carrer a Barcelona. I, en canvi, doncs, Salvador Dalí eh, eh, en, encara no el té. També, potser més greu que això, és el fet que en els museus de la Barcelona realment la, la presència de David sigui pràcticament eh, eh, zero, zero en el cas del, del MACBA i en el, el cas del MENAC dos o tres obres de, de, de joventut. Però, fi, això és una anècdota. Eh, pitjor és algun municipi doncs, que en comptes de, de posar el nom en un moment determinat o va treure, com és el cas de, del poble d'Artes, que quan hi va haver la podèmica de David arran de la seva mort va decidir retirar el nom de, de, de David. I en fi, també podien dir doncs, que Figueres va estar a punt de, de, de retirar també el nom de Dalí de la seva plaça, però sortosament es, es va fer enrere. Bé, parlem una mica de, de l'obra, eh, el llibre es titula Dalí, o Gran Pensador, llegat d'un escriptor desconegut. És un llibre estructurat amb, amb, amb, amb diferents capítols, també té, eh, cal dir unes il·lustracions de Francesc Lorenzo i Alexia Tarrés que en el llibre són, estan, són reproduccions en blanc i negre, suposo que aquestes qüestions doncs, de, de, de cost de l'edició, però que si algú està interessat en, en color i en una reproducció molt, molt, que, que, són, que fa, es fa molt més interessants, estan en aquest mateix bloc de, que es titula Dalí Pensador, on, on, on, on d'alguna manera hi ha més informació sobre el llibre i podeu trobar també aquestes il·lustracions. El llibre es va, va sortir a final, a final de l'any passat, editat per l'editorial 10 i 11 edicions i té també un pròleg de Màrius Caroll. Com deia al principi, està estructurat amb capítols, em sembla que són, són 30 capítols, i comença per una breu biografia de David i després va eh, enllaçant, va entrant, amb el que podíem dir que serien els, els temes claus de la seva trajectòria, no? de la seva trajectòria lligada, podíem dir, al que és el pensament, la ideologia de David. No? Aquí, doncs, L'autor ens parla de la, de la mística, de la tradició, de l'erotisme, la mort, la bellesa, la monarquia, la política, la moral... Com podeu veure, doncs, eh, tot una, un aprofundiment en el que és el pensament de d'alinear, sempre amb un galat, eh, com ja explicaré després, molt personal, molt directe, sense, sense gaire cites, de manera que la lectura es fa, es fa gaire bé sense, sense interrupcions. Crec que, de deia al principi, no? el gran mèrit de la Efraín Gordillo és, és, per dir-ho així, no haver-se perdut en aquest laberint que, que crea Dalí i haver estat capaç no? de, de fer una, una síntesi eh, atrevida, sobrement ag ag ag agosarada, sobre eh, el pensament de línia a través, sobretot, de, de, de la seva obra escrita. No? I això no és fàcil perquè Dalí ho coneixem, sobretot, evidentment, com, com a pintor, com a, com a artista, però Dalí va, va, va fer, té una obra escrita important i és un home que, a través de la seva obra escrita, també a través de les seves declaracions, eh, deixa anar sempre un, un, tot, tot, un, tot un pensament, tota tot una, una, una manera d'enfocar de, el, el món molt peculiar, molt especial, que el converteix, de fet, i així ho, ho diuen també alguns autors, com un pensador eh, important. No fa gaire, de fet, arran precisament de la mort de Modés Prats, que molta gent va presentar com algun d'aquests savis catalans, gairebé d'aquella època, sempre amb aquesta idea que tenim més renaixentista, d'aquelles persones que sabien una mica de tot, i es va plantejar la idea de dir, en aquests moments no hi ha gaires persones que abarquin aquest coneixement de tants camps de pensament. I precisament en el meu diari, la Vanguardia, em van encarregar que fes un reportatge per veure una mica quins eren els pensadors actuals a, a Catalunya, quins podien dir que, que eren, i quins havien estat també de, de, de passada en el passat. No? Una de les coses que xocava és que, quan es, quan es preguntava a diferents intel·lectuals quins eren els pensadors del moment actual, hi havia una dispersió absoluta. És a dir, jo em sembla vaig entrevistar unes 20-25 persones i no hi havia pràcticament cap nom que es repetís més de, més de dues vegades. No? Tampoc hi havia tant... Eh de consens sobre passat, però sí que en tot cas hi havia noms que sempre es repetien, no? el cas de Vicenç Vives, Ferratemora Mora eh, o, o, o Pare Batllori com grans pensadors de, de, del país. En un dels de primers persones que vaig parlar va ser amb Lluís Racionero i Lluís Racionero, a més de citar-me els Vicenç Vives, Ferratemora, va tenir molt clar que si havien de citar dos pensadors que havien influït eh, en, a Catalunya i que havien tingut un pes important, eren, i ell deia, tot i que no, s'hi ha ja moltes vegades, Josep Pla d'una banda i Salvador Dalí de, de l'altra. I també s'ha de dir que hi va haver altres intel·lectuals que també van coincidir, sobretot en el cas de, amb el nom de Salvador Dalí. Per, per què? Bueno, precisament per això, perquè en la, en, en la seva àmplia obra escrita donen don, eh, de mostres que no era només, i a més a més ell també unes vegades ho va defensar, no era només un pintor, sinó una persona que tenia unes idees i que, i que les volia expressar. Ara bé, com deia també, això no, no, no és fàcil sempre entendre precisament aquesta filosofia daviniana, primer per les seves pròpies contradiccions, allà de la seva vida David doncs, va tenir també la seva evolució, hi ha, hi ha moments doncs, que podem veure que determinades maneres de, o, o opinions eh, ens poden semblar d'una època a l'altra completament oposades. Després també per la seva pròpia, com deia, principi, la seva pròpia màscara, David moltes vegades juga no?, a enganyar-nos, ho veiem sempre no?, en la seva autobiografia La vida secreta, en moltes vegades no sabem fins a quin punt ens està parlant d'ell mateix o en realitat està allà escrivint una, una, una novel·la no? i després l'altra dificultat ve pel mateix volum de, del que són les seves reflexions escrites no? l'autor crec que parla i diu que, que ha hagut de llegir en les seves obres completes unes 9.000 pàgines efectivament, si, si mirem les, les obres completes que ha anat publicant la Fundació Gala Salvador d'Auí s'han doncs publicat sis volums a més a més d'un altre volum biogràfic, i encara queda pendent de publicar un que estava inicialment anunciat, que era un volum sobre les, sobre les que recollís totes les cartes, tota la correspondència de Salvador d'Ori amb tots els seus amics, interlocutors i, i companys. Una... una edició que suposo que serà difícil que, que s'arribi a publicar o, ojalà que, que, que algun dia la, la veiem i suposo que per tant per qüestions de, de drets d'autor com per la dispersió d'aquestes cartes no, no és fàcil però segurament si un dia s'arriba a publicar ens acabarà de completar aquesta imatge doncs, que, més que imatge ens acabarà de completar el perfil realment de David sobretot perquè en la seva correspondència, de vegades hi, hi, hi trobem una espontaneïtat i una autenticitat que, a vegades, en, en, la, en, en la seva obra, en tot cas, queda més més camuflada. No? Com a exemple, diria, per exemple, que quan, quan a vegades es parla, de, que és un dels temes que sempre de, de debat, no? i també en el llibre se'n parla, no? de, de, de l'inscripció no? de, de de o no de Dalí, de la relació o no de Dalí amb el franquisme, doncs, abans que molt abans de que David pugui fer alguna referència no, al règim franquista, es troba, aquesta referència es troba, en canvi, amb algunes cartes. Hi ha dues cartes que envia David a Bunyuel el mateix any 1939, que indiquen clarament que Daavu eh, ha, ha pres part eh, en aquest conflicte, eh, un conflicte on inicialment es va mantenir donc una certa po inautoritat i un moment determinat, suposo que ha desenganyat per tot el que havia passat, doncs eh, fa per dirixís una, una aposta pel al pe, pe, pe nou règim. Això que amb declaracions o, o amb, amb escrita hauríem de tardar bastants anys en tenir-ho clar, en canvi, per exemple, hi ha dues cartes de l'any 39, avui ho veu, que són, en aquest sentit, doncs, molt directes. No? I aquest és una mica el que deia de, de importància que algun dia encara, per acabar de completar, eh, per acabar d'entendre aquest pensament de l'Inià, el fet de poder conèixer les seves cartes, doncs, eh, se, les cartes, dient, les diferents que van que va va escrivint als llars dos anys, serà, dient, seria una edició important. No? Com també ho seria si algun dia doncs, acabem de, de, de, de tenir les edicions crítiques no? d'algunes de les seves obres fonamentals. En el cas de La vida secreta, fa uns anys va, va, hi ha una edició mig, mig clandestina que va fer una, una escriptora, la Frederic Joseph Loveri, que fa, per dir-ho així, l'edició crítica de, de, de La vida secreta a partir dels de, de, de, de, de, de, de, de diferents manuscrits que s'han anat trobant. Perquè, com sabeu, Dalí normalment... Es, Escrivia o dictava eh, els seus llibres en francès, moltes vegades era la pròpia gala que, que ho escrivia màquina o que acabava de transcriure i que per tant ja introduïa a vegades matisos o normalitzava aquella ortografia tan, tan especial i aquella manera tan directa d'escriure de Dalí. De, i en el cas, exemple, de la vida secreta i dels seus grans llibres, després eh, resulta que, que, que la primera edició es va fer amb anglès. de manera Aquí va haver un traductor que va, que va agafar el eh, que, que a vegada havia escrita a màquina i ho, ho, ho va traduir a l'anglès. I aquesta versió anglesa és la que després s'ha retraduït altre cop al cat, català, al castellà o al francès, sense que s'hagi anat a, a, a l'original. No? I això doncs, moltes vegades ha fet que ja s'hagin tergiversat o modificat, diguem-ne, algunes d'aquestes reflexions de, de, de David. No? En el cas, ja dic de la vida secret, comptem amb aquesta edició crítica, però, per exemple, amb la novel·la Rostres Ocults, doncs, en, en, encara no hi és i, i ens consta que, que existeixen també, eh, o menys, bona part dels manuscrits originals eh, escrits escrit en francès. No? I dic això, que a vegades sembla que potser no, no és rellevant, però, però sí perquè moltes vegades ha induït fins i tot a Uh, després errors amb les interpretacions n'hi no? ha un que a mi sempre em crida atenció, que és que a, a les obres encara fins i tot en aquestes obres completes que s'han fet de David quan, come, quan comença el llibre La vida secreta La vida secreta, a l'original en, en, en David n'hi ha David comença dient a l'edat de 6 anys diu jo volia ser cuinera després diu 7 anys volia ser anar a Napoléon i després la meva visió, ambició n'ha fet més que augmentar doncs en l'edició que es va fer, eh, en, encara l'última que s'ha publicat, apareix dient que va anar de sis anys jo vull ser cuiner. Per què? Perquè, perquè clar, era lògic, no? Que David volia ser cuiner, si era un nen, volia ser cuiner. Però no, David explica allà dient vull ser cuiner no? La qual és un petit detall, però dius, és rellevant segurament per entendre no, la personalitat d'Odoí, per entendre segurament moltes de, de, de les reflexions que després s'han fet sobre la seva pròpia sexualitat, sobre, sobre eh, aquell seu tarannà. Però després llegint el text queda molt clar, perquè ell explica aquella fascinació que tenia per, per la cuina de, de, de, de la casa on havia nascut aquí Figueres, que sempre deia que, que ell des de, per un forat o des de fora, perquè no ho deixaven entrar, perquè era un nen petit i no el deixaven entrar a la cuina, i sempre estava fascinat per les cuineres, per la seva mare, per la, per la tieta, per l'àvia, per les... Per les, per les que cuineres que tenien contactades que els dies de, de, de festa doncs, es tancaven a la cuina a fer aquells, bueno, aquells, aquells pollastres rostits que devien fer i, i David ho explica a la vida secreta amb aquella fascinació del, del nen diu que veia aquell espai prohibit que, que era la cuina i com de petit la seva obsessió de era, era arribar a ser cuinera. No? Bueno, doncs aquest fet d'aquest canvi... No, despesa a la traducció és, una, és, diria, és un detall més per explicar-nos a vegades la, la pròpia complexitat que té eh, l'obra de Vi no només pel volum, també fins i tot per, pel fet que moltes vegades és difícil eh, interpretar o entendre el que d'avu ens, ens vau venir a dir. Si és, si és difícil ja d'entendre normalment Dalí, doncs, eh, arribar eh, a copsar i a, i a fer una síntesi del seu pensament delinear eh, enca, encara, encara ho és més. No? Perquè aquí, parlar del pensament de Dalí vol dir parlar de les seves idees polítiques, religioses, filosòfiques i ideològiques. I és veritat que de Dalí, ja, com ens ho deia al principi, no? hem, hem, hem vist i estem veient cada dia doncs, que van sortint nombrosos llibres sobretot sobre pintura, però també doncs, sobre tots els altres facetes que va tocar, no? l'escriptura, l'escultura, el gravat, el cinema, el teatre, el ballet, la música, la fotografia, la ciència, la psique, de tots aquestes d'aquests àmbits, han sortit llibres, no? sense parlar dels, dels estrictament biogràfics o dels estrictament centrats en temàtiques concretes, no? perquè d'ahir, en fi, eh, tot... Tots, per dir-ho hem contribuït a parlar de David i la cuina, David i els disc, David i el tarot, David i l'estació de Perpinyà, David i el circ, David i l'esoterisme, l'holografia, Sant Narcís, les falles... Tots aquests temes han, han motivat estudis, llibres sobre David. Probablement, per tant, ens queda encara gaire bé per afrontar, diríem, el pensament o pensament de David, no? Hi ha algun, algunes obres també meritòries, evidentment eh, hi ha el llibre de Vicenç Santamaria que es titula El pensament de Salvador David en el llindar dels anys 30, centrat en una època molt concreta, que crec que és un llibre doncs, de referència, i després hi ha diferents també llibres que tocarien per dir-ho així el pensament de vinyar més eh, de manera eh, més concreta, no? més lligat a, a temes polítics, a temes religiosos, o, evidentment, a tot el que és el seu mètode paranoico-crític, que aquí sí que, dient tots els grans especialistes hem de i aquí jo em havia apuntat els noms, no?, Astrid Rufa, eh, Jean-Louis Galliment, Juan Antonio Ramírez, Juan Juan Agüeta, Félix Fanés, Gómez de Lianyo, Santos Torrella, dient evidentment, han acabat eh, entrant en aquell gran misteri que és el mètode paranoico-crític, no? Encara m'agradaria dir una cosa més, dient no només Diana, hi, ha, hi ha molts autors que que han intentat esbrinar a, a aquest món de vinyar, no només ho han fet això, sinó que, evidentment, fruit d'aquesta pròpia dificultat, d'aquestes pròpies contradiccions de vinyanes, després trobem també amb interpretacions moltes vegades que fins i tot arriben a ser doncs, completament oposades. No? Abans he parlat doncs, també d'aquest odori polític, que és un dels grans, jo diria, enigmes no? a la seva pròpia relació... Amb, amb, amb personatges com Hitler, com Mao, com Franco, com Ceaușescu, no? que són els quals David havia expressat la seva admiració i que, per tant, dient, eh, sempre eh, ajura, de, desconcerten quan, quan, quan ho llegim. No? Com, només com, una, com un exemple d'aquestes contradiccions volia citar, per exemple, dos llibres que estan en pols oposats. No? Per exemple, un seria de Marc Planelles, un llibre que es titula «De haver silenciat les transicions d'un separatista», que és una visió eh, amb clau nacional de, de Salvador Dalí. No? Bé, doncs, aquest Salvador Dalí, que, com sabeu, doncs, mira que a un ajuntament li va arribar a treure un, el, el nom de la plaça perquè en un moment determinat va deixar el seu llegat a, a Madrid, en canvi ja aquí l'ha vist amb una clau nacional com un, un nacionalista català, no només de joventut, sinó al, al llarg de la seva vida. No? I a l'extrem oposat, per exemple, podríem parlar d'un llibre escrit per, per Ernesto Milà, que és un dels ideòlegs de l'extrema dreta catalana i espanyola, de, de, de, de, de, dels darrers anys, i i tot un ideòleg reconegut a nivell europeu de l'extrema dreta, que té un llibre que es Dalí entre Dios i el Diablo, lo mágico i paranormal en su vida i en su obra, que és, tot el revés, diguem, és una, diguem, una visió de Dalí per dir-ho així, més tradicional i més, i, i, i, i més conservador, no? Bé, que, per tant, jo crec que, i per això ha volgut fer una mica aquest repàs per veure una mica la complexitat del, del que és el món de línia, per tornar una mica eh, en, aqu en aquell llibre, de la Defendt Gordillo, que, eh, doncs, com deia al principi, ha buscat, precisament en aquest primer tast, perquè, diguem-ne, d'alguna manera, eh, ell ens, ens ho explicarà, ha estat treballant també amb, amb un llibre de més abans, que és el més sobre la filosofia global de Dalí. Per tant, aquí estem més, jo diria, davant d'un assaig gairebé personal, agosarat, escrit sense complexos i a partir de, de, dels textos de Dalí. Hi ha, jo crec que, a més a més, materials i punts interessants, que crec que és bo dir que, que volien, a manera, tinguin un desenvolupament. Per exemple, apunta clarament la no-ideologia de Dalí, que potser més que no ideologia jo poder, haurien de velar més, més de no política, però en tot cas em sembla que és una idea interessant. També la idea de de, de l'hipòteu surrealisme als límits, uns límits que fins i tot els propis creadors o surrealisme, de vegades, com el propi André Breton, els hi va semblar que, que, que era massa. O també posa de relleu, per exemple, el que és la reivindicació de, de, del dret a la bogeria com ha eh, una possibilitat precisament de, de saltar-se aquests límits i aquests marges, no? o també un altre element que, que destaca, que és l'element de de, del misticisme com un dels eixos del, de, del seu pensament. En fi, crec que, per tant, són diferents elements que eh, segurament doncs, suggereixen noves lectures i que fan que, segurament, quan, moltes vegades que ens, ens sembla que, que, que ja ho sabem tot de d'avui, quan veiem un llibre com aquest, Eh, precisament el, el, el que deduïm és a dir que encara ens queda molt per conèixer de Salvador i segurament aquesta faceta de tot el que és el seu pensament filosòfic de tota la seva manera d'afrontar la vida i d'entendre els fenòmens que passen és jo diria un dels aspectes que encara ens queden per a analitzar més de Doi de, de i un dos que segurament fa que sigui encara un personatge rellevant i interessant i un personatge que segurament Diana, no, no s'extingeix ni, ni, ni, ni, ni amb la seva obra ni amb la seva trajectòria sinó que aquest aquesta constant aparició de nous estudis, nous llibres, demostra, diria, l'actualitat de David. Per tant, en fi, us convido doncs que, que també us adentreu en, en aquest llibre, que segur que us farà eh, interessar encara per noves facetes de Salvador I felicitar a l'autor i demanar doncs, que, en fi, que continuï amb, amb aquesta tasca que sé que, que en aquests moments eh, té endavant amb la seva teixit doctoral sobre el pensament filosòfic de David. Gràcies. Primer de tot aairir se sent bé. Sí. Sí. Prime tot aair la presència de Josep Josepleiac, que és un, un dels, dels grans coneixedors de Dalí a casa nostra i, i segurament a, a nivell internacional també una de les persones que més coneix per a mi és un, un luxe i un, un pleer doncs, de poder-lo tenir aquí. També vull agrair aairïint ambàrius Carol, que hagi, que hagi tingut la bondat de'escriure el pròleg. també un, un bon coneixedor de, de Salvador Dalí. I bé jo penso que heu fet ben venir. Uh, no perquè sigui el meu llibre sinó perquè com ja ha anat apuntant en, en, en Josep doncs el tema de Dalí és un tema que és fascinant en si mateix, ja, el personatge Dalí ja és no te no te és a dir, tu vas veient, vas veient jo encara cada dia, cada dia encara quan parlo un gent més o menys que ha conegut una mica de lí o una mica de línia, cada dia encara conec coses noves, és a dir, és un, és un personatge inacabable, i les coses noves que vas descobrint sempre són fascinants, sempre amaguen una, dues parts, és a dir un, un pensament molt irònic molt en la línia d'en de, Francesc Pujols sabeu, bueno, que deia pobre noi, una cosa tan trista com la vida i haver-se de guanyar, no? doncs aquest tipus de pensament que irònic, doncs, també sempre està en Dalí. Llavors, ell sempre deia que darrere d'un pensament eh, així que, que sembla que fa gràcia, ha, al darrere hi ha una veritat més o menys amarga. Llavors, en Dalí aqu aquesta, aquesta bipolaritat, sempre. Eh jo us he de confessar que quan vaig començar amb Dalí a mi no m'agradaven els seus quadres va ser una cosa sorprenent Jo en el fons, ell deia una de les, seves, una de les coses guapes de, de, de tota la seva obra escrita són els seus aforismes i un dels seus aforismes un dels que més m'agrada a mi és un que deia la intel·ligència sense ambició és com un ocell sense ales deia. De ser, ell, la seva filosofia i el seu pensament és una apologia de l'esforç però sobretot de la intel·ligència i de la vista i, i de, de l'ambició Uh, com, com, com ha dit abans en, en, en Josep, no comença la vida secreta dient, dient això, no? que 6 anys volia ser cuinera 7 anys uh, volia ser en Boleó i la seva ambició no va parar de, de créixer fins aleshores doncs bé, jo tenia en aquella època l'ambició de poder dinar en el Ferran Adrià i, i jo estava fent filosofia, la, la filosofia i lletres, la carrera estava fent, i estava acabant ja i tenia un treball d'estètica, que és una assignatura de filosofia de l'art, que ens va dir que podíem fer qualsevol cosa aleshores Uh, jo vaig dir, ostres, doncs aviam la filosofia de l'art uh, la, volia fer la cuina com art i jo, en el fons el que volia era la meva ambició tenia ambició i la meva ambició era poder dinar amb en Ferran Adrià, ¿vinds? però no va poder ser perquè ell sempre demanava uh, bueno, ja, ja estaven a punt de tancar el restaurant i ja estava tot ple, ell sempre demanava que tu li havies una carta i explicant per què volies dinar en el seu restaurant i aleshores segons les cartes que hi havia doncs, o segons les, les, les, les, les, les... perquè les raons que tu donaves doncs, et, et, et donava plaça o no entre altres coses doncs bé, jo tenia uh, aquesta ambició, no va poder ser i llavors jo em va venir al cap una, una imatge d'una foto que surt en, en Dalí, em femo que, que és un, un llibre que es deia Els dinars de gala i bé, surt Dalí allò amb una, amb una taula uh, tota plena de menjars luxosos allò un tiberi sinuós em va venir al cap i vaig dir, ostres, en Dalí I també, dir, i també els seus quadres, no? que sempre hi posava ous, hi posava coses a mi jo els, no, no m'agradaven gaire, no, no els entenia però sí que em despertar curiositat. A més a més, doncs, aquest Dalí, aquest personatge fascinant que veus tot arreu, i vaig dir, ostres, a veure si ha escrit alguna cosa en Dalí. I quan vaig anar a la, a la biblioteca de la facultat, vaig quedar parat de veure això, no? una obra completa d'unes 9.000 pàgines, una cosa, una cosa així de llibres, una sola... Mare meva, ha escrit més que molts autors que, que estudiem a filosofia. Vaig començar a dir dos assajos, i em va passar una cosa que no em havia passat mai amb cap altre autor, que és que em va fascinar des de la primera pàgina i no vaig poder parar fins a acabar-me doncs, això tota l'obra. Va ser un m'agradava molt, tant com els filòsofs que, que més m'havien pogut agradar, tant com... De fet, ell està d'acord, si haguéssim de posar-lo dins de les línies de la filosofia, el podríem agafar... Ell diu que és un sofista, els sofistes grecs, en Plató diu no? que fa fora... Plató ell busca la veritat i fa fora els poetes i els sofistes de la ciutat. Bueno, diu que i llavors Dalí es declara, doncs, això, un sofista una persona uh, que té moltes màscares, no? uh, és, és molt representatiu que el seu gran museu sigui un teatre és un teatre museu ell, sempre la filosofia de Dalí és, un, és, és jugar, ara que estem també en el, en el museu de, del joguet, és bo dir-ho perquè ell va jugar tota la seva vida, ell va, va seguir sent un nen i es va dedicar a jugar amb ell mateix i amb tothom tota la vida i uh, i bé, fascinant. Tu vas veient com ell explica les coses que pensa i sempre t'acaba fent riure, però alhora té unes coses molt profundes, uns aforismes també molt bons, com aquest que he dit, i altres que té. I bé, doncs vaig començar, i després vaig veure, vaig buscar treball sobre, aviam si algú havia explicat una miqueta la filosofia d'en vaig veure que ningú no, no, no, no se centrava amb el seu pensament, oi, les obres eren comptades. Uh, I algunes, bé, la de Santa Maria, per exemple, que ha dit, que és una potser en el que és el pensament és potser l'única que he trobat jo una mica de que, que tracta aquest tema, és això, és, és en un punt molt determinat, a més a més, és un estudi que no és pel gran públic, perquè és, eh, bueno, era una tesi doctoral, i llavors la va convertir en llibre, era, diguem-ne, la tesi doctoral, aleshores, és, un, és una lectura, diguem-ne, que és, és si t'agrada Dalí, és increïble, perquè la gaudeixes molt, perquè va aprofundir molt, però jo volia fer una cosa eh, pel gran públic, és a dir, per tothom, per, per, per, per eh, tothom que no coneix què pensava Dalí, què escrivia Dalí, eh, doncs jo vaig voler, doncs, fer un un resum, en el fons, és una síntesi doncs, de, de, de tota la seva obra escrita perquè no, eh, perquè no us hàgiu de llegir doncs, aquestes 9.000 pàgines sense contar els inèdits que encara que no, que no estan publicats molts i bé, que estan a la Fundació i bé, eh, això en, en el llibre, per tant, com que volia doncs, eh, fer, fer, fer seguir, ser fidel al que al que Dalí pensava, és a dir no, no, no volia interpretar gaire, sinó per eh, fer més resum, més síntest, intentant no posar-me gaire entre de i el lector, perquè els seus textos moltes vegades eh, tenen diverses interpretacions. De fet, el mètode prànic o crític, no? que és eh, allò una imatge amb diverses coses, pots veure moltes perspectives d'una mateixa cara, però pots crear moltes ima segones imatges, terceres imatges amb una mateixa imatge, doncs ell l'aplica també eh, a la interpretació dels fets de la vida. Aleshores, jo he volgut que, que en el llibre això hi fos present. Llavors, també, per, per, com que per ell la, la filosofia, el, el pensament Uh, no és una cosa com alguns filòsofs no? que viuen amb la seva torre de marfil per exemple Immanuel Kant és complicadíssim ha... algunes de les seves obres són... <ríe> són molt difícils de llegir anava a perquè costa molt de llegir la crítica de la raó pura allò, i, i, i, i gaudir-la no sé que t'agradi molt, molt, molt la filosofia Uh, aleshores doncs, Dalí és tot el contrari això. Dalí uh, és una cosa totalment uh, corporal és una filosofia corporal eh? i, i, i, i per, perquè es vegi això doncs, hem posat uh, molt, moltes uh, anècdotes de la seva vida, també per fer el llibre perquè es vegi aquest component, perquè no sigui tot només uh, teoria, sinó que hi hagi un component pràctic de veure com Dalí uh, com, com, com, com Dalí vivia i algunes coses això, no? doncs coses divertides perquè realment ell creia, igual que Nietzsche creia que cada gran veritat ha anat d'una gran riallada Uh, aprofitant que estem en el, en el, en el Museu del, del Joguet hi ha una anècdota que ella explica de quan us la llegiré. De quan, era, de quan era petit i és perquè veieu això no? aquest llibre no és el típic llibre que regós, de filosofia, que costa de llegir que de... sí que jo recomano llegir-lo diverses vegades perquè a mi em passa que en els escrits de Dalí allegeixes un cop i, i, i entens una cosa bueno, passa amb molts escrits, oi? però amb Dalí passa encara més després tornes allí i entens una altra cosa tornes allí i llavors no s'acaba mai i aquest és el joc que ell proposava també és a dir, posar una, una, un, un missatge amb un cert toc de misteri que puc ser interpretat de, de, de diverses maneres uh, aleshores, quan era petit uh, de joguines, era molt mimat uh, i era perquè havia sigut, havia tingut un germà no? que s'havia mort abans que ell, li van posar el mateix nom llavors la seva mare era allò, cor que vols, cor que desitges i era, era doncs això, era molt mimat i ell uh, sempre anava disfressat de rei amb una, hi, ha, hi ha una foto de fet aquí a l'exposició que hi ha aquí el museu sobre ell quan era petit i hi ha una anècdota que a mi, a mi, a mi em va fer riure de, que explica de, de quan era petit que ara m'agradaria poder-vos-la llegir perquè, perquè veieu això, no? que aquest llibre no és molt farfarregós i que també ha coses jo les coses que més m'han agradat de Dalí tant a nivell de pensament com a nivell biogràfic les he posat aquí i diu així, com jugava Dalí quan era petit o, tant que estem aquí, com jugava doncs ara veureu com jugava igual com, com estava a la cuina, com ha explicat ell abans no? doncs quan ell podia, estava allà espiant i quan podia agafava i a, a, es colava agafava, agafava un tros de bolet o qualsevol cosa a la brasa i, i, i se'n anava corrents, el perseguien i fins que se'n nogava no? Fum, passava ràpid perquè no li poguessin treure de la boca així es divertida Dalí. I també ens deia, ens diu, de petit, jo era el típic pervers polimorf. Això ho, ho, bueno, el pervers polimorf és una figura de Freud, és, un, és una de les bases de la filosofia de Dalí, està molt inspirat en Freud i també els altres surrealistes. Uh, però ell diu que el pervers polimorfisme és a dir, entès literalment com una persona perversa però perversa en moltes coses no només perversa en una cosa sinó pervers en tots, en el, perversa només amb el sexe perversa a l'hora d'això de, de, de fer filosofia o d'explicar coses perversa a l'hora de pintar perquè llavors resulta que, bueno, que posava bromes sempre i, i bueno, per, per exemple un dels quadres més famosos quan, amb els surrealistes va, va pintar un, un, un Lenin amb un molt gran, que això va acabar d ofendre molt en, en Breton, perquè, bueno, Lenin, no? Era un dels, de, de, dels ideòlegs comunistes, etc etc. I en Breton, doncs, pues, es va ofendre molt perquè tots els surrealistes estan a favor de la revolució comunista. Ell també. Però ja va arribar un moment que va dir, bueno, el més important és l'inconscient i el que surt de, del meu cos i, i el que surt de les entranyes de la meva ment. I llavors li va dir a en, en Breton, quan en Breton ja l'estava gairebé fent fora del grup, perquè havia pintat, bueno, a part de pintar això l'en Lenin amb un cul molt gros, feia coses d'aquestes, i, i en, en Dalí li va dir... Uh, jo senyor Breton uh, pinto, si veig a Lenin amb un cul molt gros doncs el pinto amb el cul molt gros, amb una natge molt grossa si, si no el meu inconscient veig Hitler i penso que, que té en el fons és una figura femenina i que té una carn molt apetitosa de l'esquena molt blanca, etc etc. sempre fa aquesta ironia no? sempre diu, doncs ja ho pintaré diu, i si jo aquesta nit somio uh, que nosaltres uh, fem l'amor doncs mal de matí pintaré les, les, les millors postures que hem, que hem fet, li deia doncs sempre és aquest, aquest, per, aquesta perversió diguem, agafada amb humor, deia, de petit, jo era el típic pervers polimorf. Gaudia infligint suplicis als que m'envoltaven. I els meus primers anys van estar marcats per una anomalia fraudiana característica, el ple exagerat d'aguantar-me la caca. Tot vermell, fent força amb el cul, em posava a ballar primer sobre un peu i després sobre un altre per tota la casa. Tots em seguien amb la mirada, nerviosos. Jo fugia, amb el meu tresor amagat a les entranyes, recargulades. Aleshores buscava un lloc de dipòsit inesperat un calaix, una capça de sabates, la sucrera... Esperava una mica més, amb les llàgrimes a punt de saltar, retenint l'alè. Finalment, atacat per un calfred convulsiu, amb remordiments voluptuosos, em cagava a l'amagatall. I aleshores sortia corrents, cames, ajudeu-me, fins al jardí, cridant, «Ja està!», del tabaix, pànic, trasbals i vergonya de tota la casa. Amb els recollidors i els draps a les mans, els meus pares i les minyones em les sinistres exploracions. A més, acostumava a afegir als meus encants el pipí al llit. Em vaig pixar al llit voluntàriament durant molts anys, però això només era un suplement a la caca segreta. Bé, doncs, en el llibre, a més a més de parlar de la filosofia, de les coses que pensava, molt més profundes i molt més... sí que agafades dels seus assajos, dels seus textos potser més complicats, també l'he anat, anat esquitxant doncs, de, de, de notes biogràfiques, autobiogràfiques, ha ja, ja dit que sempre és de l'I qui parla més que jo, jo intento... Intento com fer una, un gran un destrial gra de la palla, evidentment, que penso que és el que hem de fer els filòsofs, no? doncs llegir-nos llegir totes les obres no? I, tot a, i, i agafar doncs, el, el que, els que em sembla més rellevant i aquest gra, no? d'alguna doncs, doncs, manera, doncs, servir-lo per, per, per, perquè la, la gent, doncs, eh, doncs, tothom pugui pugui gaudir d'una bona peronàmica de, de, de les idees de Dalí sense haver-s'ho de llegir tot. Però sempre he intentat doncs, posar aquestes coses de la vida, perquè ell, Uh, la filosofia severa era corporal era, vull dir... de fet ell diu que el primer òrgan, òrgan filosòfic de l'home és la, la mandíbula diu que les autèntiques veritats són les que masteguem i llavors ell en aquest sentit la seva filosofia doncs és molt uh, bé, es podria dir que té el cervell a, les puntes de, a, la, a la punta dels dits és a dir, li agrada tocar-ho tot agafar-ho tot, és a dir, és, això, és, és corporal fins i tot té una, una de les seves idees que també està en el llibre parla de cases per erotòmens què vol dir erotòmens? Per boig d'amor per folls d'amor eh... Uh, perquè, clar, i, i com, com ho defineix això? Ens no? doncs Diu que, la, que casa, hi, ha, hi ha una definició, que em penso que era de Le Corbusier, diria, ah, no, estic segur que era, bueno, crec que era de Le Corbusier que diu que, que el, el, el, la casa ha de ser una màquina d'habitar, un habitatge, no? una màquina d'habitar, però tot és a dir, tot, tot molt modern, etc. Llavors Dalí diu, no, no, no, no, una casa ha de ser un lloc per, per viure-hi, cada de ser teu i te de fer tu, ell diu que els edificis, del futur seran tous i peluts i arrodonits, és a dir, una xarxa de correspondències amb el nostre cos i llavors que estiguem còmodes que ens sentem com en el nostre niu prenatal no? ell sempre parla que el lloc més còmode és el, el, el ventre de la mare, no l'hotel llavors tot el cap, tota la resta això està influenciat també per, per la psicoanàlisis. tota la resta diu bueno, és tot tragèdia i patiment des de que naixem no? llavors el, el que volem és tornar al ventre de la mare llavors fem una casa que ens recordi aquest ple del ventre de la mare, que ens, que ens faci estar segurs que ens faci estar bé, llavors el diu que el més semblant doncs, són coses tubetes, rodones i peludes el, el pèl no sé per què el diu però bueno, suposo que li deu recordar també no d'estar bé quan ens petit no ho sé, els peluixos eh? i llavors bé, doncs, ja només cal visitar segurament molts heu vist la bueno, només de veure el seu museu no té res a veure amb la resta de museus del món és una cosa ja tot, tot en si mateix doncs, és, és una mostra de, la, de com ell pensava també és molt interessant això ho vaig treure i en Josep ho sabrà millor que jo de perquè vaig treure el seu llibre que deia que Uh, en el museu i volia posar una entrada que deia prohibir de l'entrada tothom que no sigui un heroi i llavors també hi havia un altre que, que volia posar que era prohibir de l'entrada també als crítics d'art perquè si no jo mateix sé el que pinto com ho han de saber ells què em van dir mi el, el que estic pintant si no jo mateix ho sé no? doncs era una miqueta uh, això i el seu museu ja es veu les cares de la casa de Port Lligat també és una bogeria no? és, bueno, és, bueno, se la fa ell per ell mateix i, bueno, és totalment... Eh, és una reivindicació de l'originalitat, en tots els casos, sempre. En qualsevol cosa és una apologia del treball, de, de treballar molt, però també de l'originalitat, de tenir els ulls ben oberts. Si Shakespeare deia ser o no sé, de li dirà veure o no veure. Aquesta és la qüestió, no? Ell diu que el més important és la intel·ligència, però des de la visió. Uh, llavors també, bueno, parla de l'agrimensura espiritual, no? Doncs de que és una forma d'inventar. Què és la agrimensura? agrimensura? és l'art de mesurar els terrenys agrícoles. ell diu això que és espiritual, és dir, de... agrícoles vol dir no productius, els terrenys que són productius, doncs els hem de mesurar. Ell diu, el que hi ha de productiu al nostre esperit ho hem de mesurar, hem de saber-ho i fer-ho." I, i fer-ho, allò que és en que acta, allò que és en potència fer un acte. Llavors, és una filosofia doncs, de, de, de treure al el màxim, no? Ell és molt optimista, un optimista congènit. amb això i també ell, ell, tothom diu que amb això parla de l'alquímia de l'iniana, no? s'inspira en Ramon Llull, també un dels grans filòsofs catalans, o mallorquins, de la cultura catalana, i ell s'inspira amb l'alquímia, que era un gran alquilimista, passat pel sedàs de Ramon de Sibiuda, que, que era, bueno, va fer el gir antropocèntric, la, la filosofia de l'Isne de l'individu ultraindividualista, parteix de l'ultralocal lo no? per arribar a l'universal, i per això parla de casa seva, d'ell mateix, de l'individu, del seu poble de Cadaqués, de la seva estimada Figueres. Diu que Figueres li va començar a despertar l'ambició quan era petit. Diu que mirava des de casa seva, veia tot Figueres i als seus peus, allò diu que començava a fer discursos, discursos, i ell mateix s'embriagava del seu discurs i, bueno, i bueno, s'endiosava, no?, que diuen en castellà. Uh, I bé, uh, sempre va ser, també, ell, ell diu que la seva filosofia és de la provocació, i ell diu que per despertar l'interès de la gent cal provocar-los sempre les seves conferències ho feia per exemple a Barcelona el van a veure, o això ho explica ell després la realitat no és ben bé així. aquí Figueres va morir l'alcalde després d'una conferència seva Es veu que bueno, sembla... ell explica que no havien no havien entès el que havia acabat de dir que s'acabaria la deferència i llavors va fer un crític l'alcalde diu que al cap de, de res va caure rodó d'un atac d'acord no era el primer, també va, la va liar molt a la conferència de l'Ateneu que el van convidar no, els intel·lectuals i ell va fer va fer tota una, una sèrie d'insults contra Àngel Guimarà, que s'acabava de morir, de la cultura catalana, contra el regionalisme, contra perquè ell defensava que calia tenir esperit de conquesta, de conquesta, és a dir, conquerir el món, que no podíem eh, basar en, en, en el regionalisme, tot i que després canviï, i diu tot el contrari. Llavors, el seu pare organitzava cartes sardanes, ell també organitzava eh, la seva família eren catalanistes de pedra picada, i ell estava sempre a cavall, no deia, ostres, no ens hem de mirar eh, tant en el petit, diguem, més regional, sinó que hem d'intentar conquerir, com ell fa, conquerir Amèrica, no? que se'n va i, bueno... Hi ha diverses visions i són contradictòries, com ha dit en Josep. En el llibre hi són totes dues perquè el lector es pugui fer una idea. No? Doncs que... De fet, una de les coses que diu ell també és que aspira a la integració, integrar coses. Integrar, vol dir creure en una cosa i també en la seva contrària. Diu, puc creure en les dues alhora i no passa res, no tinc cap tipus de problema. Diu, qui tenen problema en qualsevol serà un altre, però jo no. Diu, jo crec, com una cosa i en l'altra. Mai no he de negar, sempre he d'afirmar, afirmar, afirmar, afirma això. També el contrari, no tinc problemes. Diu, sempre sí, sí, sí, sí, més que no, no, no, no. Uh, i bé, ell diu això que, que pinta perquè té aquest do però que abans es considera un home amb una visió del món I, i, i diu que ell es creu que és millor escriptor que pintor i que i bé, doncs això provoca molt a, a, a la conferència que deiem a Barcelona llavors els anarquistes estan contents els del bloc Obrer Camparol concretament i el conviden perquè diuen, ostres, mira aquest delí com provoca els intel·lectuals, com provoca aquí a les... No? potser a la burgesia en aquesta època li deia que la burgesia era ser hipòcrita ell, ell identificava aquests dos conceptes per això es, es considerava un traïdor ell era de classe diguem, de petit burgès, el seu pare es considerava un traïdor a la burgesia i ell aspirava a l'aristocràcia espiritual és a dir, ell deia que el bo ha d'estar l'esperit al final va ser històcrita de veritat li van concedir el títol de marquès de, de Pugol i de Dalí però bé, llavors quan ell parla de monarquia diu que és una ètica diu fa una gran apologia de la monarquia però sempre jugues que juguen do, un doble do vol estar content amb el rei i llavors hi vol que no, no, que no el pèlin com el seu millor amic i potser amor fins i tot Federico García Lorca, que el van assassinar no, als, als, a la guerra civil els feixistes i ell pues, ràpidament'n se va s'exiliar se a França i després a Nova York quan ve la guerra mundial. Això és molt divertit també hi ha un ell explica que tenia molta por i diu que quan va agafar, el, quan va agafar el, el, el transatlàntic, ell no volia marxar de França, li feia una por, era un excèntric, de fet era una mica paranoic, vull dir, quan ell diu que l'únic diferent entre jo i un boig és que jo no estic boig, val, no estava boig, però era paranoic, tenia paranoies, ja venia del seu avi, que també tenia paranoies, es va acabar suïcidant, bueno, era, es pensava que el perseguien, de també era bastant paranoic, es veu que quan va agafar, no, no volia, es pensava que s'esfonsaria i tenia una por tremenda. I ens explica també, i ens diu... En, en, ens diu doncs, per exemple, això ho explica una altra dona una, que els va acompanyar. Diu que, bueno, que quan es va muntar en el, en el vaixell anava amb tots els dits, portava filets i tots els quadres anava ell tot cobert, només se li veia el nas, i els ulls, de, tot cobert de quadres i tots els quadres els portava agafats amb fils en els dits perquè no els hi robessin i a la maleta i a la roba, vull dir, anava tot d'allò. I ens ho explica i diu que, bueno, que no sortia d'allò. De, no Aquí ho explica, diu. diu. Diu el que li passava quan, quan estava en el en el, el, el transoceànic oceànic oi? deia absorbia quantitats fenomenals de xampany per intentar tranquil·litzar-me i no em separava del meu cinturó salvavides ni un instant i en els assajos d'alarma em trobava sempre a primera fila atent vigilant la meva plaça amb el bastó a la mà disposat a colpejar les dones i els nens per precipitar-me el vot si fora necessari I sempre és això és una altra... us... us vaig dir aquestes perquè veieu que el llibre a part de... que sí que hi ha coses molt més profundes i molt... com ja vaig apuntant no? una miqueta esquitxant però també hi ha aquest tipus d'anècdotes que fan Fan, és que si no, no seria Dalí si, no si, si, si, si en si parlar de Dalí no fascina i no et fa, no et fa riure i no t'ho fa passar bé, és que no és Dalí aquest és el que realment cal guardar Dalí, oi? doncs, uh, això que deia el van convidar els anarquistes i els anarquistes igual uh, el va, diuen, oh, en Dalí, que guai eh? que, que bé, que, quina, quina capacitat que té de provocar les classes, potser dirigents i, i llavors el van convidar i bé, Dalí va fer una diatriba pornogràfica a favor del marquès de Sade i fins que alguns van dir, bueno, una, si, imagineu, si tenia molta imaginació, pues imagineu-vos el servei de la preparació més gran i llavors anar un anarquista va dir, "Ostres, uh, que aquí hi han dones i nens. Uh, si es plau, controla." I ell va dir, "Escolta, la meva dona, la Gala està aquí també. Si la meva dona pot, per què les vostres no poden?" I llavors, com que d'alguna manera els hi va demostrar que en el fons que que anaven de, de, dels més liberals, per dir així, libertatament sentiment anarquista, també tenien prejudicis en aquest cas masculistes. Vull dir, els va provocar d'aquesta manera Uh, i bé, també a Nova York va passar el mateix allò, allò que explicava de, en Josep allà del dret uh, això va ser la declaració, dels drets de la declaració de la independència de la imaginació i els drets de l'home a la seva pròpia bogeria, perquè a Nova York li va passar exactament el mateix que aquí a Barcelona uh, li van encarregar uns aparadors, a la cinquena avinguda, els va fer però va morir d'èxit hi havia tanta gent que ocupaven la carretera i eh, perquè va fer bueno, una cosa una banyera peluda, bueno, una, una cosa bestial un taxi plujós, allò que plovia dins un dels seus invents era aquest, no deia que hi haurien d'haver taxis amb un dispositiu perquè plogui a dintre i així t'hauries de posar el xubesquer dins mentre de sobre ho fa un fort increïble per divertir una mica no? perquè fossin més interessants aquestes idees en té moltíssimes i bé, eh, doncs en aquest, li canvien coses de l'aparador li canvien coses perquè diuen que hi ha massa gent i s'acumula massa gent i és un problema, i li deixen la signatura ell s'enfada molt quan ho veu perquè diu, escolta això no és el que jo he fet, si m'ho canvieu traieu molt nom però diuen que no pot ser perquè ja ha signat el contracte llavors agafa, es veu que agafa la banyera peluda aquella que estava, la tira contra fora l'aparador trenca els vidres, ho trenca tot, ho trossa tot surt per el mateix forat que ha fet, el de té la policia evidentment, però immediatament no, doncs, doncs és, és aclamat per als artistes llavors el, el criden de l'exposició universal de Nova York d'aquella època i li diuen Ei, escolta, que aquí nosaltres et donem llibertat total eh? ets un artista i tenim llibertat total perquè facis el que vulguis per fer-nos el pavelló i l'entrada i tal, i de l'Idiob vale, Llavors li torna a passar el mateix. Fa, el problema és que ell fa doncs, una sirena, a l'entrada una sirena grossa, però és al revés. En comptes del de, no, doncs, de, cap i pit de dona i, i la cua de peix, doncs, ell fa un cap de peix i unes, cua, i una, i unes cames de dona i el bueno, evidentment no és gaire bonic, o no és gaire bonic, o si és gaire bonic, és aquest kits de Dalí, no?, a favor del mal gust per, per, per, per, per despertar consciències i també li diuen que això no pot ser i llavors, diu, bé, doncs llavors fa la declaració de la independència de la imaginació i els drets de l'home a la seva pròpia bogeria que està gairebé totalment reproduïda en el llibre perquè penso que val la pena des del principi fins al final i bé, és això no? doncs, uh, sempre es troba amb, el, amb els mateixos casos uh, deia, a veure, per acabar perquè tampoc no vull, vull, vull, uh, no vull estar ni tampoc massa massa estona Uh, té, té més aforismes, per exemple ell diu que tota Rosa creix en una presó ell també, en el llibre també és un recorregut de com el seu cervell funcionava fins i tot quan era adolescent amb 15 anys ell ja deia que seria un geni seria admirat a tot el món perquè n'estava segur i que ell faria tot el possible per ser-ho amb 15 anys, tu, quan llegeix el teu diari em vaig quedar de bocabatat perquè vaig veure una potència uh, tant a nivell poètic com a nivell uh, com a nivell, diguem, intel·lectual i de, i, de, i de amb 15 anys va fundar una revista bueno, també va intentar fer revistes surrealistes uh, va escriure moltíssim i ja ell somiava en ser escriptor Uh, va acabar sent pintor, però també escriptor. I en el seu diari doncs, ja veus doncs, doncs, veus una, una, unes coses i uns pensaments que, que té, que dius, ostres, tu, té profunditat. I en allà ell ja desenvolupa una cosa, que és això. No? Uh, es ve molt clar en un moment, quan hi ha tot el ball de la parada, es veu que és, ell ho explica, no? tot és el solter, tota la, la festa major, i ell diu que sent la cridòria des, del seu, des de casa seva, però que ell es queda allà tornant a, a, a, a, a, a fer tornar a repassar els temes que ja coneix bueno, que ja ha vist, buscant idees noves que li renovellin l'esperit, que li renovellin les emocions o sigui, ell a partir de l'intel·lecte vol eh, transmetre'ns més vida i això és el que fa Unes de les coses del llibre, jo he intentat és que transmeti tota aquesta vida que té Dalí intentar transmetre'l al lector a mi me la va transmetre i jo penso que és un, és un pensament de l'autosuperació, això de l'aristocràcia espiritual eh, ell diu que tota no... rosa creix en una presó, és un dels seus aforismes diu que la sang és més dolça que la mel Uh, n'hi doncs, ha, ha, ha uns quants uh, quan, quan li diuen que és boig una altra anècdota ja aniré acabant Bé, la seva filosofia és un, és un brindis per l'èxit total quan li deien que era boig uh, ell deia això no, no, no, no, no estic boig i per veure la seguretat que ell tenia hi ha una anècdota molt bona quan anàvem, eh, veu, un cop van, van venir uns amics seus de Barcelona i estàvem parlant sobre l'univers sobre oh, com, com pot ser tots meravellats com pot ser que nosaltres estiguem veient una estrella i que aquella estrella ja no existeixi perquè ens està arribant la llum tan tard oh, molt meravellats, molt sorpresos i de l'hi, que estava per allà, va veure i va dir ostres, doncs a mi, a mi no em sorprèn res del que passi la natura i, i un es va quedar dels altres tot que va dir, no sorprèn res de res va dir, home, ara imagina't que surt el sol ara que era de nit, no? pues potser a les 12 de, de, de la nit Digui, imagina't que ara surt el sol diu, no, no et pensaries que t'has tornat boig? I de li va dir, no, jo pensaria en qualsevol cas que qui s'ha tornat sol, ai, qui s'ha tornat boig és el sol. Jo no. Diu, que, el que fa el sol sortint a les 12 de la nit? Diu, la seguretat que ell tenia de que no estava boig. I, de que, i això es veu molt bé en seus escrits, eh? vull dir, faci tot el showman. Ell diu que la major obra d'art és ell mateix, a part del, de, de tota la resta, és ell mateix, com a persona. I, I el que intento en aquest llibre és veure en què consisteix aquesta obra d'art, que està tot aquí, està tot en el cap a mi m'agrada pensar, com veig que aquí al costat els homes tenen un pa del cap a mi sempre m'agrada pensar que Dalí pensava que cal alimentar, cal alimentar el, el pa i això és un exemple no, d'aquest doncs, joc d'interpretacions que ell posa imatges enigmàtiques de l'inconscient i cadascú les pot interpretar com vulgui I això és el que ell volia, amb els seus escrits també i per això he intentat doncs, en el llibre doncs, que sigui ell qui parla uh, bé, és això no em vull, no em vull allargar més uh, crec que he dit tot, el, tot el, que és més, el que és més important que és molt vitalista un alquimista, uh, un home al Renaixement, sempre poesia i ciència, ell sempre està a favor del de coneixement científic, està a favor de, és un qui mana, és un qui posa la realitat al seu lloc, la realitat és com nosaltres volem. Uh, acabaré acabaré llegint-vos un, un tros on es veu, on es veu aquesta, aquesta vida, un tros del llibre, que aquí és, és Dalí, qui parla, i diu, uh, la clau del mètode pernicocrític és convertir la vida en una obra alquímica, convertint tota la matèria vil en or. Bé, això ho he posat jo, però Sé conscient que no ha, això diu ell. Sé conscient que no hi ha més secret que la intel·ligència, aguda fins al paroxisme.